Misterele Parisului, Pista 24 Luiza, palidă ca moartea, simțea că se pierde. Spovedania care urma să o facă, o îngrozea. Totuși, cuteză s-apuce, tremurând mâna tatălui, acea mână slăbită, deformată de prea multă muncă. El nu și-o retrase. Atunci, fata izbucnind în plâns, o acoperi de sărutări și îi simți apăsarea pe buze. Furia lui Morel se topise, lacrimile lui, atâta vreme stăpânite, începură să curgă în voi. Ah, tata, dacă ai ști, dacă ai ști cât sunt de plâns, vezi tu, va fi durerea întregii miele vieți pentru Dumnezeu, tu... Tu, la închisoare, în rând cu ucigașii. Tu atât de mândră când aveai dreptul de a fi mândră. Nu, nu, sărmana ta, soară. Tată, și eu aș vrea să fiu acolo cu Tata, ea sub taci, giulge. Taci, copil nenorocit. Am greșit spunându-ți asta. Am mers prea departe. Haide. Dar pentru Dumnezeu, numai să nu minți, oricât de groaznic ar fi adevărul, spune mil, vorbește. Hai, clipele noastre sunt numărate. O, cerule, ce trist, ce trist rămas bun. Tată, îți voi spune tot, dar făgăduiește-mi. Salvatorul nostru s-a-mi de asemenea că nu va mai repeta spusele mele nimănui, nimănui. Dacă el ar afla că am vorbit, o să tot, pierduți, pierdu pentru mine, căci voi nu cunoașteți puterea și cruzimea acestui om. De cine este vorba? De stăpânul meu. Notarul! Da. Liniștește-te, dragă, liniștește-te. Acest om o fi puternic, n-are importanță. Îl vom birui. Iar eu luiza dacă aș vorbi, ar fi tot pentru a încerca să te salvez. Dar ce a mai făcut acest ticălos? Oh, veți afla numai decât. În această povestire a amestecat cineva care ne a făcut un mare serviciu și a fost pentru tata și pentru familia noastră plin de bunătate. Această persoană era în slujba la domnul Ferrand când m-am angajat acolo. M-a pus să jur că nu voi divulga nimic, nimănui. Dacă te refer la François Germain, fi liniștită. Taina va fi bine păstrată de tatăl dumitale și de mine. Îl cunoașteți? Pe cum de nu? Acest brav tânăr care a locuit aici timp de trei luni era funcționar la notar atunci când a intrat în serviciul lui, nu? Când l-ai văzut pentru prima oară aici... Păreai că nici nu-l cunoști. Da, așa ne-am înțeles, tata. Avea motive serioase să ascundă că lucrează la domnul Fera. Eu i-am vorbit de camera de la al patrulea care era de închiriat. s că va fi pentru noi un vecin bun. Dar cine i-a recomandat-o pe fata admitare notarului? sunt cu boala soției spusesem, doamnei Biulet, femeia care împrumută pe Amanet și care locuiește aici că Luiza vrea să intre la stăpân ca să ne ajute. Doamna Biuret o cunoștea pe menajera notarului. Mi-a dat o scrisoare către ea prin care o recomanda pe Luiza. Oh, blestemată fie scrisoarea aceea! De la ea s-au tras toate nenorocirile noastre. În sfârșit, domnule, iată cum fica mea a intrat în serviciul notarului. Cu toate că am fost informat de unele motive care au stârnit ura domnului Ferand împotriva tatălui Dumitale, Spune-mi, te rog, în câteva cuvinte, ce s-a petrecut între notar și dumneata în clipa când ai intrat la el în serviciu? Asta ne poate fi de foarte mult folos în apărarea armitale. Da. În primele zile de la intrarea mea în serviciul domnului Fera nu mă puteam plânge de el. Aveam mult de lucru. Menajera lui mă bruftuia adesea. Casa era tristă, dar răbdam totul cu resemnare. Serviciile era serviciu, oriunde aiurea și fi avut poate alte neplăceri. Domnul Ferrand avea o înfățișare aspră, se ducea la biserică și primea adesor preoți. Nu mă feream de el, la început de-abia dacă se uita la mine. în vorbea răstit, mai ales față de străini. Afară de portare care locuia la stradă, în corpul de clădiri unde se afla biroul, eram singura servitoare împreună cu doamna Serafin, menajera. Pavilionul în care locuia notarul era o răpănătură mare, izolată între corte și grădină. Odaia mea se afla sus de tot. De multe ori mi era frică să rămân seara singură în bucătăria de la subsol sau în odaia mea. Noaptea mi se prea că, că aud în cazul de dedesubt niște zgomote înnăbușite și ciudate. Acolo nu locuia nimeni, doar domnul German venea câteodată în timpul zilei să lucreze. Două ferestre de acelui etaj erau zidite și una din uși foarte groase era întărită cu bară de fier. Menajera mi-a spus mai târziu că acolo era casa de bani a domnului Ferra. Odată, după ce vecheasem foarte târziu ca să termin niște reparații de care era urgent de nevoie, mă pregăteam de culcare. Când, aud pe cineva umblând tiptire în micul coridor, la al cărui capat era odeaia mea și oprindu-se la ușa. Am bănuit întâi că e doamna Serafin, dar cum nimeni nu intra, mi-a fost frică. Nu îndrăzneam să mă mișc. Ascultam, nu se mișca nimic, dar totuși eram sigură că se afla cineva în fața ușii mele. Am întrebat de două ori cine e. Nu mi s-a răspuns. Din ce în ce mai speriată, Deoarece nu aveam nici brască nici zăvor, am împins scrinul în ușa. Am trăs cu urechea mereu, nimic nu se mișca. Și după jumătate de oră care mi s-a părut nesfârșită, m-am aruncat în pat. Noaptea a trecut în liniște atunci. În a doua zi am cerut în menajării să pun un zăvor la ușa care n-avea broască, povestindu-i prin ce spaimă trecuse. Mi-a răspuns că am visat și că de alminteri, trebuie să mă adresez domnului un pentru pe bruzăvor. La cererea mea, notarul a ridicat din număr. Mi-a spus că sunt nebună, așa că n-am mai îndrăzni să-i vorbesc de asta. După câteva timp s-a întâmplat nenorocirea cu diamantul. Tata disperată nu știa ce să facă. I-am povestit, doamne, Serafine, cazul meu. Mi-a răspuns. Domnul e atât de milos încât poate că va face și pentru tatăl dumnei ceva. În aceea seară, pe când serveam masa, domnul Ferra mi-a spus pe neașteptate, Tatăl tău are nevoie de 1300 de franci. Du-te chiar în astăzi seară la el și spune-i să treacă mâine pe la biroul meu să-i dau banii. E un om cinstit și merită să fie ajutat. La această dovadă de bunătate am izbucnit în plâns. Nu mai știam cum să-i mulțumesc stăpânului meu. Dar dânsul cu asprima lui obișnuită mi-a răspuns. Bine, bine, ceea ce fac e cât se poate de firesc. Seara, după ce am terminat ce mai aveam de făcut, m-am dus la tata să-i aduc vestea cea bună și a doua zi... O, oh, aveam trei 1300 de franci contra unei polițe pe termen de trei luni, acceptată de mine în alb. Am făcut ca Luiza. Am plâns de recunoștință. L-am numit pe acest binefăcător salvatorul meu. Această măsură de prevedere de a te face să semnezi o poliță în alb și cu o scadență atât de apropiată, datorie pe care n-ai fi putut-o plăti la termen, nu ți-a deșteptat bănuierile? Nu, domnule. Am crezut că notarul și-a cuvenit Asta-i tot. De altfel mi-a spus că nu trebuie să mă grăbesc să achit această sumă decât după doi ani. N-aveam decât să preschim poliția din trei în trei luni pentru bună regulă. Totuși, la prima scadență, mi-a prezentat suma nefiind achitat. A obținut o hotărâre contra mea în favoarea unității, Dar mi-a trimis vorbă că asta să nu mă sperie, că era o greșeară a portărelului. Voia astfel să te ai pe la mână. Vai, da, domnule, fiindcă din ziua sentințea a început să... Oh, Lasă. Mai bine continuă, Tuliza, continuă! mânceam tot mai mult ca să răsplătesc cum puteam bunătatea pe care domnul Feran ne dovedise. Doamna Serafina a început de atunci să-mi poarte pică. Îi făcea plăcere să mă chinuiască, să mă facă să greșesc, ne de ordinele pe care domnul Ferran mi le dădea pentru mine. Suferam din pricina acestor neplăceri. mi aș fi căutat un loc în altă parte. Dar obligația pe care tatăl meu o avea față de domnul Feram m-a să plec. Precurseseră trei luni de când domnul Feran ne împrumutase banii. Continua să se parte rău cu mine în fața doamnei Serafin. Totuși, câteodată se uita la mine cu coada ochiului într-un fel care mă stânjenea, iar el surdea văzându-mă că Înțelegi, domnule Rudolf? Încă de atunci se pregătea să ceară arestarea mea! Într-o zi, Menajera plecă după cine de acasă, împotriva obiceiului ei. Secretarii părăsirea biroul, căci locuia un oraș. Domnul Ferran îl trimisese pe portar să-i facă un comision, iar eu am rămas singură în casă cu stăpânul meu. Aveam treabă în anticameră când notarul mă sună. Am intrat în camera lui de culcare. L-am găsit stând în picioare în fața căminului. M-am apropiat de el. El s-a întors repede... M-a luat în brațe. Fata era ruși ca foc, ochii ardeau. Mi-a fost o teamă grozavă. Frica m-a împiedicat la început să fac vreo mișcare. Dar, deși era foarte puternic, m a bătuit atât de tare încât i-am scăpat din mâini. Am fugit în anticameră, a cărei ușă am închis ținând-o cu toată puterea. Chiar se afla de partea lui. Us, domnule! U auzi! Iată purtarea acestui! Domn binefăcător! După câteva clipe ușa a cedat eforturilor lui. Noroc că lampa era aproape, așa că am avut timp să sting. Anticamera era departe de odaia în care se afla notarul. S-a pomenit deodată în întuneric. M-a chemat. Nu i-am răspuns. Mi-a spus atunci cu o voce care tremura de furie. Dacă încerci să-mi scapi, tatăl tău va intra în pușcării pentru cei 1300 de franci ce mi-i și nu mi-i poate plăti. L-am implorat să-i fie milă de mine. I-am făgăduit să fac orice pentru a-l mulțumi și i dovedire cunoștința ce o port pentru binele făcut. Dar i-am declarat că nimic nu mă poate sili să mă las dezonorată. Oh, aceasta e limbajul lui Izei. A lui Izei mele când avea dreptul să fie mândră. Dar acum, a, în sfârșit, mai departe, mai departe, lui da, m în întuneric. După o clipă, aud închizându-se ușa anticamerei pe care stăpânul meu o găsise pe pipăite. Mă aflam astfel în mâinile lui. Notarul se duse în camera lui și se întoarse imediat cu o lampă. Nu-ți pot descrie, tată, noua luptă care i-a trebuit să-i fac față. Amenințările, urmărirea lui din odaie în odaie. Din fericire, disperarea, frica, furia îmi dădeau putere. Împotrivirea mea le-mi nu se mai putea stăpâni. M-a maltratat, m-a bătut. Eram plină de sânge pe față. Doamne! Pe... Doamne! Asta sunt totuși crime și nu există pedeapsă pentru un asemenea monstru. Nu e? Poate. Hai, curaj, Luiza. Spune tot. Dar lupta durase prea mult. Puterile începeau să mă părăsească treptat când portarul care se înapoiase sună de două ori. aduceau o scrisoare. Tămându-se că dacă nu mă duc să o iau eu, o va aduce chiar portarul, domnul Feram spuse. Pleacă! Dacă sufli un singur cuvânt, tatăl tău e pierdut. Dacă încerci să pleci de la mine, e iarăși pierdut. Dacă se vor cere informații despre tine, te voi împiedica să găsești un loc, lăsând să se înțeleagă fără a afirma că mai furat. Am să spun că ești o servitoare detestabilă. A doua zi după această scenă, cu toate amenințările stăpânului, am alergat să spun totul tatălui meu. Voia să părăsesc imediat casa aceea, dar în acest caz îl aștepta închisoarea. Puținul ce câștiga de când cu boala mamei era absolut necesar familiei noastre. Și informațiile proaste pe care domnul Ferran le-ar fi dat despre mine m-ar fi îmbiedicat pentru multă vreme poate să găsesc un loc în altă parte. Da. Ah, am avut lașitatea, egoismul de a o lăsa pe copila noastră să se înapoieze acolo. Oh, vă spuneam eu, mizeria, mizeria asta, câte infamite zilește se zăvârșești. Vă, ah. dar n-ai încercat oare în fel și chip să găsești 1300 de franci? A fost imposibil, a trebuit să ne resemnăm. Mai departe. Hai tăi, au fost călăii! Suntem și mai vinovați decât... decât tine, de nenorocire ce ți s-a întâmplat! Aaaa. Când l-am revăzut, stăpânul se purta față de mine tot atât de astru și de brutal ca și înainte de scena despre care v-am vorbit, fără a spune un cuvânt cu privire la cele întâmplate. Doamna Serafin continua să mă chinuiască, abia dacă îmi dădea de mâncare în cuia pâinea și câteodată din răutate spurcare surile rămase, deoarece ei luau mașa împreună. Noapte, de-abia dacă adormeam, mă temeam în fiecare clipă să nu-l văd pe notar intrând în odeaia mea care nu se putea încuia. Scosese și scrinul pe care îl pusesem în fața ușii ca să mă apăr. Nu mai rămasese decât un scaun, o masă mică și un cufăr. Încercam să mă baricadez cu ele cum puteam și mă culcam îmbrăcată câteva timp m-a lăsat în pace, nici nu se mai uita la mine. Am început să chiar să mă liniștesc nițăl. Într-o duminică mi-a dat voie să ies. Am venit să aduc această veste bună tati și mamei. Eram toți atât de fericiți. Până aici ai știut totul, tată. Ceea ce îmi rămâne de spus e complet. Nu ți-a mărturistit-o niciodată. Oh, eram sigur, foarte sigur că mă ascundea o taină. Valoarea ta, trăsăturile feței tale, ar fi trebuit dobitocului de mine să-mi dea de gândit. Am spus-o de o sută de ori mamei tale, dar ia-mă tot liniștea. Nu ești drept, Morel. Nu numai pentru ea, dar pentru mama ei, pentru copii, pentru dumneata chiar. Iată admitale soție se temea de urmările triste ale plecării din serviciul notarului. Nu-mi vinui pe nimeni. Toate blestemele... Toate urile să cadă asupra unui singur om. Acest monstru de ipocrizie care să o fată să aleagă între necinste și ruină. Poate chiar moartea tatălui și a familiei asupra acestui stăpân care abuza în mod infam de puterea lui. Dar răbdare, ți-a mai spus, pronia cerească pedepsește-a deseori crima în mod neașteptat de groaznic. Mai departe, copila mea, nu ascunde nimic. E mai important decât crezi. Începeam să fiu oarecum mai liniștită. Când, într-o seară, domnul Ferran și menajera au plecat pe rând, nu au cinat acasă. Am rămas singură. Mi s-a lăsat ca de obicei porția mea de apă, de pâine și de vin, după ce dulapurile fusese rănchise cu cheia. Odată ce mi-am terminat lucrul, la mâncat și apoi, fiind în frică, singură cum aflam în apartament, m-am urcat în camera mea după ce a lampa domnului Ferran. Când ieșea seara de acasă, nu l-aștepta nimeni. Am început să brodez și împotriva obiceiului meu, încet, încet m-a furat somnul. Ah, tată, nu o să mă crezi, îmi vei spune că mint și totuși, iată, îți jur pe trupul bietei mele, suror Marte că nu-l spun decât adevărul. Explică-te. Vai, domnule, de șapte luni caut zadarnic să-mi explic mie însume acea noapte cumplită. Fără să reușesc, cât păce să-mi pierdă judecata căutând să dezleg această taină. Doamne! Doamne, ce o să-mi spună? Împotriva obiceiului meu adormisem pe scaun. Iată ultimul lucru de care mi-amintesc. Mai departe, spune mai departe. Oh, tată, iartă-mă, Ți jur că nu sunt vinovată și totuși... Te cred... Te cred, dar vorbește mai departe. Nu știu de cât timp dormeam. Când? Deșteptându-mă, m-am văzut tot în o Dar mea, doar culcată și necinstită de domnul Ferran, care se afla lângă mine. Minți! Minți! Spune că te-ai supus forței de frică să nu fiu turat la închisoare, dar nu minți așa! Tată, îți Minți! Minți! Că... Min de ce m-ar fi băgat la închisoare notarul dacă consimțisești? Am consimțit? Vai, tată, nu! Somnul meu a fost atât de adânc încât eram ca moartă. Asta îți pare cu neputință. Ceva extraordinar. Doamne, știu bine căci nici acum nu-mi pot da seama de ce le întâmplate. Dar eu pricep totul. Lipsea încă o crimă la activul acestui om. Nu-mi vinovăți pe fica dumii de minciună, domnule Morel. Spunem Luiza, în timp ce mâncai, înainte de a te urca în odaie dumii n-ai simțit că băutura avea un gust neobișnuit? Ea încearcă să-ți aduce aminte. Da. Într-adevăr, mi-amintesc că amestecul de apă cu vin pe care, ca de obicei mi lăsa doamna Serafin, avea un gust ușor amărui. Dar n-am dat atenție, căci menajarea punea câteodată în băutura mea sare sau piper ca să-și badă joc de mine. Și în ziua aceea băutura ți s-a părut amăruie? Da, domnule, dar nu atât de amară ca să mă împiedice să o beau. Am socotit că vinul era oțetit. Înainte de a dormi pe scaun, nu ți-ai simțit capul și picioarele îngreunate? Da, domnule, mi se zbăteau tâmplele, mă trăceau în fior... Nu mă simțeam bine. Mizerabilul, mizerabilul. Știi, domnule Morel, ce i-a dat fiicei dumitale să bea omul ăsta? Menajera, complicea lui, a amestecat în băutura lui Izei un somnifer, opiu fără îndoială. Puterile, judecata fiicei dumitale, au fost paralizate timp de câteva ceasuri. Când a ieșit din acel somn letargic, a constatat că a fost dezonorată. Acum să lămărește nenorocirea mea, vezi, tata, că sunt mai puțin vinovată decât păream, Tată, tata, tata răspunde-mi! Da, da, e foarte rău, oh. e foarte rău! Curaj, curaj, copila mea. hai! Termină dezvăluirea acestei urzel de nelegiuiri. Vai, domnule, ce a, -a auzit până acum nu e încă totul. Văzându-l pe domnul Ferran lângă mine, am scos un țipă de spaimă. Am vrut să fug, dar el m-a reținut cu forța. Mă simțeam încă atât de slabă, atât de zdrobită, fără din cauza băuturii de care mi-ați vorbit, că n-am putut scăpa din mâinile lui. De ce să fugi acum? Îmi spuse domnul Ferran cu o expresie de uimire care m-a derutat. Ce sunt mofturile astea? Nu sunt doar lângă tine, cu consimțământul tău? Ah, oh, domnule, dar ne nedem ce-ai făcut, am strigat! Ai abuzat de somnul meu ca să mă dai pierzării! O voi spune tatălui meu! Notarul îi zbucni în râs. Am abuzat de somnul tău? Eu? Glumești! Cine o să creadă minciuna asta? E patru dimineața, sunt aici de două ceasuri. Cum ai putut dormi atât de adânc? Mărturisește mai bine că n-am făcut decât să mă folosesc de consimțământul tău. Haide, nu mai facem mofturi, că ne supărăm. Tatăl tău e în mâna mea. Acum nu mai ai niciun motiv să mă respingi. Fii supusă și vom fi prieteni buni. De nu, ia seama! Voi spune tot tatălui meu, am strigat. Va ști să mă răzbune. Există o dreptate pe lume. Domnul Feramă privi cu mirare. Dar ești nebună de abinele. Și ce anume vei spune tatălui tău, că te-a plăcut să mă primești aici? Fă ce vrei, vei vedea cum te va primi. Doamne, dar nu e adevărat! Știi prea bine că te află aici fără voia mea. Fără voia ta? Vei avea îndrăzneala să susții o asemenea minciună, să vorbești de violență? Vrei să-ți dau o dovadă că ești o prefăcută? Dădusem ordine lui germen să vină astă seară la 10 ca să termine o lucrare urgentă. A stat până la 1 noapte într-o cameră de subata. N-ar fi auzit țipetele tale, zgomotele unei lupte ca aceea pe care am avut-o cu tine jos, răutăcioasă, dacă ai fi fost atât de înțelegătoare ca acum. Ei bine, întreabă-l mâine pe germen și va spune adevărul. Caz noaptea a fost o liniște desăvârșită în toată casa. Da. Toate aceste precauțiuni fusese răluate ca să-și asigure nevinovăția. Ah. Mi Da, domnule, pentru că eram împietrită, nu găseam niciun răspuns la cele ce îmi spunea domnul Ferrand. în ce băutură îmi dăduse, nu-mi puteam lămuri mie însă în somnul acela atât de adânc. Aparențele erau împotriva mea. Dacă m-aș fi plâns, toată lumea m-ar fi învinit pe mine. Și nu se putea altfel, fiindcă și pentru mine însă-mi acea noapte rămânea o taină de nepătruns. Așadar... N-ai îndrăznit să te plângi, tatălui dumitale, de oribil o să vârșit de notar? Nu, domnule. Ar fi crezut fără îndoială că îi cedeasem de bunăvoie, voie, domnului Fera. Și mă temeam că în furia lui tatea să nu uite că libertatea sa, existența familiei noastre, depindeau de stăpânul meu. Și probabil nu te-ai mai împotrivit și ai continuat să fii victima acestui mizerabil. După aceea, purtarea lui a fost mai puțin aspră față de dumneata. Nu, domnule. Pentru a înlătura orice bănuieli, când în întâmplarea avea la masă pe prăotul de la bună vestire și pe vicarul său, stăpânul meu îmi făcea în fața lor observații severe. Ruga pe domnul părinte să mă dojenească. Spunea că mai curând sau mai târziu voi deveni o stricată, că aveam portări prea libere față de copiște din birou, că eram leneșă, că mă ținea în serviciu numai de milă pentru tatăl meu, un tatăl de familie cinstit pe care l ajuta să el. Afară de serviciul făcut meu, restul spuselor lui erau numai minciuni. Niciodată nu-i vedeam pe copiște din birou care lucrau într-un corpus de case despărțit de al nostru. Dar spunem teror, te rog, singură cu dânsul, cum explica el purtarea față de preot? Spunea că glumește. Dar preotul lua acest învinuire în serios. Îmi spunea cu severitate că trebuie să fiu de două ori vicioasă ca să mă dau pierzări într-o casă sfântă în care aveam mereu în fața ochilor pilde cu cernice. Asta nu știam ce să răspund, îmi plecam capul roșind. Tăcerea, stânjenirea mea, toate păreau să mă învinovățească. viața devenit o povară, așa că de multe ori era cât pace să-i pun capăt. Dar mă gândeam la tata, la mama, la frațe și surorile mele pe care îi ajutam câte puțin. În mijlocul decăderii mele găseam o alinare. Cel puțin tata era salvat de la închisoare. O nouă nenorocire mă lovi. Am rămas însărcinată. Mă vedeam definitiv pierdută. Nu știu de ce, dar presimțeam că domnul Fera, aflând de acest eveniment care ar fi trebuit să-l facă mai puțin crud față de mine, se va purta totuși mai rău. Eram însă departe de a bănui ce avea să se întâmple. Îmi pare... Cam am avut o clipă de uitare. Ce spuneai? Când domnul Ferran afla că voi fi mamă... Haide, voi asculta până la urmă. Da. Oh, mai departe, mai departe. Am întrebat pe domnul Ferran prin ce mișlați mi-aș putea ascunde rușinea și urmările unei greșeli, al cărei autor era el. Hai, nici nu o să-ți vină să crezi, tată. -ai bine? întrarupându mă indignat și prefăcându se surprins, încerca să pară că nu mă înțelege. Mă întrebă dacă n-am înnebunit. Speriat, am strigat. Dar, Doamne, acum ce să mă fac? Dacă n-ai milă de mine, ai cel puțin de copilul dumitale. Ce oroare! că domnul Ferrari ridicând mâinile la cer. Cum, mizerabilă, ai îndrăzneala să mă învinuiști că sunt atât de corupt ca să mă înjosesc până la o fată de teapa ta? Ai nerușinarea să mă face răspunzător de urmările desfrânării tale pe mine, care ți-am spus mereu în fața celor mai respectabili martori că te vei da pierzării ticăloasă și stricată acești, Să pleci de la mine numai decât te dau afară. Mărturisesc că asta depășește așteptările cel mai cumplite. Morel, unde te duci? Ce vrei să... ce vrei să faci? Ia seama! Ia seama! Voi comite două crime în loc de una! Tată, e salvatorul nostru! Își bate joc de noi! Da, vrea să salveze pe notar... Ah, lasă-mă, domnule Rudolf, lasă-mă, mă duc el!" Tată, e binefăcătorul nostru, A ridicat mâna asupra lui vinoț în fire!" Ridică-te, tată nenorocit! Răbdare, răbdare! Îți înțeleg revolta și îți împărtășesc cura, dar în numele răzbunării chiar n-o compromite!" Doamne, doamne, dar ce poate face justiția?" Ce poate face legea într-o într împrejurare ca asta? Suntem doar oameni săraci. Când vom învinui pe acest om bogat, puternic, respectat, ni se va râde de nas. v vor râde în nas. Și ce probe avem noi? Da, ce probe! Nu vom fi crezuți. Așa că n-am încredere decât în nepărtinirea acestui cuțit. În el! Taci, domnule Morel. Durerea ți-ntunecă mintea. Las-o pe fata dumii să vorbească. Clipele sunt numărate. Comișarul o asteptă. Trebuie să știu tot. Mai departe, copila mea. Hai, vorbește. Nu e nevoie, domnule, să vă spun cât am plâns, cât l-am rugat. Eram zdrobită. Asta s-a întâmplat pe la orele 10 dimineața, în biroul domnului Fera. Preotul trebuia să prânzească cu el în ziua aceea. Intrase tocmai când stăpânul meu mă copleșea cu observații și o Mi-a părut foarte supărat la vederea preotului. Și atunci ce-a spus? S-a hotărât pe loc și arătându-mă strigă. Ei bine, domnule Abate, nu spuneam că această nenorocită va lua drumul pierzării? E pierdută, pentru totdeauna. Mi-a mărturisit greșeala și rușinea ei rugându-mă să o salvez. Și când te gândești că de mil am primit în casa mea o asemenea ticăloasă. Cum, Am spus abatele indignat, cu toate sfaturile bune pe care stăpânul Dumitalei ți le-a dat în fața mea, te-ai terfelit în așa hală. O, oh, asta e de neiertat. Prietene, după toate binefacerile pe care le-ai făcut aceste nenorocite și familiei sale, mil ar însemna slăbeciune. Să fii neînduplecat. spuse preotul amăgit ca toată lumea de ipocrizia domnului Ferrand. Și în clipa aceea nu l-ai demascat pe infam. Doamne, Dumnezeu, eram îngrozită. Am pierdut în capul. Nu îndrăzneam. Nu puteam scoate un cuvânt. Totuși, voiam să vorbesc, să mă apăr. Abia îngânasem. Dar, domnule, că noutatea m-a întrarupse. Nici o vorbă mai mult, ființă nerușinată. Ai auzit ce spuneți ființia sa. Mila ar însemna slăbiciune. Într-un ceas să-mi părăsești casa. Apoi, fără am darăgat să răspund, îl pe preot în altă odaie. După plecarea domnului Feran, am rămas ca aiurită. Mă vedeam gonită de el, neputând găsi un loc nicăieri din pricina stării în care mă aflam și a referinților proaste pe care săpânul meu le-ar fi dat despre mine. Și apoi nu eram sigură că în furia lui nu-l va închide pe tata. Nu știam ce să mă fac. M-am refugiat în odaia mea. După două ceasturi a apărut domnul Ferra. Ce ai făcut bagajul?" mă întrebă el. Fieți mi i-am spus că sunt în genunchi. Nu mă dau afară în situația în care mă aflu. Ce să mă fac? Nu pot găsi loc nicăieri. Cu atât mai bine, Dumnezeu te va pedepsi pentru des și minciunile tale. Îndrăznești să spui că mint?" am strigat eu indignată. Îndrăznești să spui că nu dumneata m mai dat pierzării?" Să ieși chiar acum din casa mea ticăloasă, deoarece stărui în tale, strigă el cu o voce cumplită, și ca să te pedepsesc, mâine îl voi trimite la închisoare pe tatăl tău. Nu, nu vă voi învinui, domnule, vă făgădeiesc, dar nu mă lungăți aveți milă de tatăl meu. Din puținul ce câștig aici, susțin familia. Lăsați-mă să stau la dumneavoastră. Nu voi spune nimic, voi face așa ca să nu se observe nimic și că nu voi mai putea ascunde starea tristă în care mă aflu. E bine, atunci mă puteți izgoni. După alte noi rugăminți, domnul a consimțit să mă rețină. Am socotit asta ca un mare bine, atât eram de disperată. Totuși, în cele cinci luni care urmar aceste scene cumplite, am fost foarte nerorocită, foarte tratată. Numai domnul german pe care îl vedeam rar se interesa uneori înduioșa de necazurile mele, dar mi-era rușine să-i mărturisești ceva. spune te rog, nu cam tot pe atunci a venit să locuiască el aici? Da, domnule, căuta o cameră lângă strada templului sau arsenalului. Cum era una de închiriat aici, i-am vorbit de aceea pe care acum o ocup dumneata. Și a plăcut. Când a plecat acum două luni, m-a rugat să nu dau nimănui în noi, nu a lui adresă, pe care o cunoștea însă domnul Fera. Și dumneata, nu te-ai gândit niciodată să te dăstenuiești lui German? Nu, domnule. Era și el indus în eroare de ipocrizia domnului Fera. Spunea de dânsul că e dur, exigent, dar îl să cel mai cinstit om de pe pământ. Când German locuia aici, nu l-a auzit niciodată pe tatăl dumitale acuzându-l pe notar că a încerca să te seducă? Tata nu vorbea niciodată față de străini despre temerile lui. De altfel, în vremea aceea, îi înlăturam neliniștele. Îl asiguram că domnul Ferran nu se mai gândea la mine. Ai, acum, dragă tată, mă vei ierta că te-am mințit. Nu o făceam decât ca să te liniștesc. Mă crezi, nu-i așa? Am petrecut cinci luni în lacrimi și în spaime continuie. Mulțumită precauțiunilor, putuse mă ascunde tuturor starea mea, dar nu nădăjduiam s să potăinui și în ultimele două luni, care mă despărțau de sorocul fatal. Viitorul se arăta pentru mine din ce în ce mai îngrozitor. Domnul Feram declarase că nu mai voia să mă țină la el. Astfel urma să fiu lipsită de puținele mijloace cu care mi-ajutam familia. Blestemată, alungată de tatăl meu, căci după minciunile pe care le spusesem ca să liniștesc, ar fi crezut Amanta și nu victima domnului Fera. Ce aveam să fac? Unde să mă refugiez, unde să-mi găsesc un loc în starea în care mă aflam? Îmi venit atunci o criminală. Din fericire n-am cuteza să o îndeplinesc. Vă fac această mărtorisire, dragă Domnule, fiindcă nu vreau să vă ascund nimic. Dacă aș fi dat urmare unui gând atât de funest, nu ar fi fost eloare complicele crimei mele. Auzesem de la portărează că un șarlatan locuia în casa noastră și... Da, și ei scris copilă nenorocită acum trei zile. Și la această scrisoare ai plâns și ți-ai schimbat scrisul, nu? De unde știți asta? Liniștește-te. Eram singur în odăița doamnei Pipel când a sosit scrisoarea și din întâmplare am văzut-o. Ei bine, da I-am scris domnului Bradamanti că neîndrăznind să mă duc la el, îl urgam să vie seara la chateau două. Îmi pierdusem capul, voiam să-i cer cumplitele lui sfaturi. Am plecat de la stăpân cu intenția de a le da urmare, dar după o clipă mi-a venit în minte la loc. Mi-am dat seama ce crime eram pe cale să comit. M-am înapoiat acasă și nu m-am dus la întâlnire. În acea seară s-a petrecut o scenă cărei consecințe au atras asupra mea ultima nenorocire. Domnul Ferran mă credea plicată pentru două ore. Eu însă mă înapoi asemd foarte puțin timp. Trecând pe la portița grădini, am găsit o spre marea mea mirare într-o deschisă. Am intrat pe acolo și am dus cheia în cabinetul domnului Ferran unde se depunea de obicei. Această încăpere dădea în camera lui de dormit, locul cel mai liniște din toate apartamentele. Acolo trata el afacerile confidențiale pe când pe cele obișnuite le rezolva în birou. Veți vedea, dragă domnule, de ce vă dau toate aceste amănunte. Cunoscând foarte bine interiorul casei, după ce am trecut prin sala de mâncare luminată din plin, am intrat în salonul cufundat în întuneric, apoi în cabinetul care se afla lângă camera de dormit. În clipa în care puneam cheia pe masă, ușa se deschise brusc. Când m-a zărit la lumina lămpii din odaia lui, notarul a închis repede ușa după o persoană pe care n-am putut-o vedea. Apoi, cu tot întunericul, S-a aruncat asupra mea, m-a luat de gât ca și cum ar fi vrut să mă gătuie și mi-a spus pe șoptite furios și totodată speriat Mă scot de aici. ei, ascultai la ușă, ce-ai auzit? Răspunde, răspunde sau te strâng de gât Dar schimbând nu gândul, fără am da putința să spun o vorbă, m-a împins în sala de mâncare Oficiul era deschis și m-a aruncat cu brutalitate înăuntru după care a închis ușa în urma mea și n ai auzit nimic din cele ce s-au vorbit? Nimic, domnule. Dacă aș fi știut că e cu cineva acolo, n-aș fi intrat în birou. Nici doamna Serafina avea voie să intre. Și când a ieșit din oficiu, ce ți-a spus? Menajera a venit să mă scoată de acolo și nu l am mai revăzut pe domnul Ferran, ce Emoțiile, frica prin care trecusem, m-au îmbolnăvit rău. Dimineața, pe când coboram, m-am întâlnit cu domnul Ferran. M-am înfiorat gândindu-mă la amenințările din ajun. Care în fumirare auzindu-l că îmi spune liniștit. Știi că nu ai voie să intre în birou când am pe cineva la mine, dar cum nu mai ai decât puțină vreme de sta la mine, să o cotesc inutil, să te mai cert. Și s-a îndreptat spre biroul lui. Acest ton mai blând după violențele din ajun m-a surprins. Mi-am continuat serviciul ca de obicei și mă pregăteam să fac ordine în camera lui de culcare. Suferisem cumplit toată noaptea. Mă simțeam slabă, abătută. Or, câteva haine într-o mică încăpere, foarte într de lângă dormitori, am fost odată cuprinsul de o amețeală cu dureri. Simțeam că îmi pierd cunoștința. Văzând că mă prăbușesc, am vrut să mă agăs de ceva și în cădere am tras după mine un palton atârnat de perete, care m-a acoperit aproape în întregime. Când mi-am revenit în simțiri, Ușa cu geamuri a cabinetului de lângă dormitori era închisă. Auzeam glasul domnului Ferrand. Vorbea tare. Amintindu-mi de întâmplarea din ajun, mi-am închipuit că, ascunsă sub paltonul care căzuse peste mine, stăpânul meu, închizându ușa acelui vestiar obscur, nu mă văzuse. Dacă m-ar fi descoperit, cum l-aș fi putut face să creadă ce mi s-a întâmplat? Mi-am reținut răsuflarea și, fără să vreau, am auzit sfârșitul acestei convorbiri fără n-a începută mai înainte. Și cine era persoana care, ascunsă în odaia notarului, vorbea cu el? Nu știu, domnule, nu-i recunoșteam voce. Și ce vorbeau? Cum vorbirea părea să ține, cum am mai spus de câteva vreme, că atât ce-am auzit. Nimic mai simplu, spunea vocea necunoscută. O secătură cu numele de braț roșu, contrabandist, fără scrupule, m-a pus în legătură pentru afacerea de care îți vorbeam cu o familie de, așa zis, pirați de apă dulce, stabilite la capătul unei mici insule de lângă Asnie. Sunt doi din cei mai mari bandiți de pe pământ. Tatăl și bunicul lor au fost ghilotinați. Doi fiți sunt osândiți la muncă silnică pe viață. de au rămas mamei trei băieți și două fete, creaturi tot atât de dicăloase ca și ceilalți. Se spune că noaptea ca să fure de pe ambele maluri ale Senei, coboară pe fluviu în bărci până la berții. Sunt indivizi în stare să omoare pe primul venit pentru un franc. Familia marțială va trece în ochii fetei dept o familie cinstită de pescari. O să facă din partea dumitale două-trei vizite acestei tinere doamne. O să-i prescriu anumite doctorii, și după opt zile face cunoștință cu cimitirul de la Asnier, sigur. Lăsa-te de ce să le trec neobservate, ca un lucru fără importanță. Pe când la Paris, cauzele lor sunt cercetate mult prea stăruitor. Dar când ai de gând să o trimiți pe provincia la Dumitale în insula de la Asnie? Ca să am vreme să-i previn pe în rolul ce trebuie să-l joace. Na, mâine sosește aici, poi mine va fi la ei, a răspuns domnul Ferran. Și-o voi preveni că doctorul Vensne vine în numele meu să o îngrijească. Dar... Fie și numele din vest, ne răspunde celălalt. Îmi place și ăsta ca oricare altul. Mm. Ce-o mai fi cu această nouă urzeală de crime și de infamii? Nouă? Nu, domnule. Veți vedea că e în legătură cu o altă crimă pe care o cunoașteți. Am auzit zgomot de scaune. Cum vorbirea se ispravise. Nu-și cer să păstrez secretul, spunea domnul Fira. Mai la mână, cum te-am și eu. Asta înseamnă că ne putem ajuta unul pe altul și că niciodată nu ne vom face rău. Vezi doar că sunt de prompt. Am primis că seara dimineața seară, la 10 și azi dimineața, iată-mă la dumneata. La revedere, complicele meu! Nu uita ins la Asnie, pe scarul marțial și pe doctorul Vesne. Mulțumită acestor trei cuvinte magice, nu-i dau provincialii Dumitale mai mult de opt zile. Așteaptă, răspunse domnul Fera. Așteaptă să mă duc să trag zăvorul de siguranță pe care l-am pus la cabinetul meu și să văd dacă nu e nimeni în anticameră ca să poți ieși pe potica grădinii pe unde ai venit.